Balkan Beats and Balkan Fever special on Friday 26th of May in Maxine Campi. Robert Soko from Berlin and local legend DJ Borzin will make you hop. Zorgen vrij! Friday 26th of May in Maxine Campi. Beats party. Tämä on Radio Helsinki. Sut vaikka reppu selkää ja puolet sun huolestasi kannan. Säkin tekisit mulle niin, älä luovuta vielä. Älä anna uskoasi ihmisiin. Vielä tulee muutokset purheisiin. Joten kellään olisi orpolo, tarvis enemmän luo kuin Huomenta. Huottakaapas luurit luurit ja, ja kaikki kaikki mikit tu näin. Huomenta rakkaat ihmiset, rakkaat ihmet, kulukat kulukat. Ku Kyllä joo kulu ky kulu kulu kulu. se musiikki? Tää se emme se tule automaattisesti. Otatko tämä feira automaattikoneella. Joo tää ihmiset, kun tällä nyt tää tulee koneelta pari ek ekabiisiä, niin, niin tota, on, nyt on tullaa duo spessu ja täällä paikan päällä on sitten duo campikset. tervetuloa hei Hei, kiitos. Te Tänään mä siis oliko eilen mä laitoin viestin Lidalle että heko siis ää, ää, siis laulava laulava laulava laulava laulava työharjettelia on nyt laulava entinen työharjettelia onneksi olko se etene turallas hommat työharjettelia se loppu tuossa noin nyt pari minuuttia sitten onneksi olko 2 minsaa minsa. ja nyt nyt alko sitten ura ura oli se siitä uraputkesta sitten on. nyt duo <laughs> niin jo du, nyt olet keskittynyt näihin musahommeleihin sitten kun tota huoma sitten että ei tota tää radiohome O, näit, tää nyt on tätä näin, että saa on yhtä paskalistaa tällä näin, että ei silleen mahda Mutta tuota, niin, niin, mä laitoin sul, sulle viestiä, niin, että jos olet paikan päällä, niin voi tulla laulamaan joku niin kappaleen. Niin ilmoitit sitten, että käppiskin voisi tulla tänne näin. Ja, ja sitten kun, kun tuli mieleen, että kun tämä on, on duospessu, Kyllähän itse asiassa voisit olla myös enemmän täällä paikan päällä, koska te olette nyt tuokämpikset ilmeisesti. Kyllä, toistaiseksi. Joo. Tähän oli, mikä se oli se sukupuolispessu? Joo, oli, joo. siellä oltiin ja Joskus kuukausi sitten olen Kyllä, ajattelin tulla tänään naisena. Aha, tänään tulet naisena? Juu. no niin tulepas. Just noin, sillä lailla. Se oli, se oli kiusallista. Kuunnellaan kappale loppuun. Mutta tässä ensi, ensimmäisenä viisina on sitten tämä kuningaside ja enemmän duo kuin solo. Te voitte laittaa tänne sun outboxiin viestejä, huutoluotaan... Täällä osaavat lukia ilmeisesti. Kyllä. Ne lu lukevat sitten teidän viesteinä. Mitenkään tämä oikein etenee tänne tuo tämä työharjoittelimaton henkilö, niin tota... Eikö sinua pyritty tässä jokin paskiksessa naimisiin? Joo. Et ollut paikan päällä silloin tällä. En ollut paikan päällä, mutta linjoja pitkin kuulin tämmöisen kutsun, niin Miten? täällä mä nyt taas oon. Joo, onko, onko se naimisiin menevää ihmistä, että haluatko mennä naimisiin, onko se mahdollista ylipäätään? No on se ehkä joskus mahdollista, riippuu kuka tämä mun kosia on, Ai se riippuu siitä. nipottaa kyllä. Kerta kaikkia mä vaan ihmettelen. Otetaan, laitetaan tuossa lähtikö toi. Joo. Joo, no niin. Mutta siis mä tuossa niin hei, hei. Nänänänä,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 Hmm. Niin, mutta tää on, tää on teille, jos haluatte mennä no, keskenään naimisiin, niin sellainen, se sopii teille kyllä aivan. Val mutta nyt ihan linja pitkin kertoisi että DJ Kämppis on vapaa ja hälle olisi kiva saada toinen niin Duon osapuoli sitten myös käppiksen lisäksi. Niin, niin DJ Kämppis, kummas tässä DJ kämppiksestä tässä nyt puhut itsestäsi vai toisesta DJ kämppistä Eikö siis Duo Kämppisestä, mikä? Niin, Duo Campis, mikä? Häh? Ihan, ihan molemmista. Selvä. <laughs> Se oli tus, tu, tu, tuskainen huokaus. Ihana. <laughs> öh saa äh, viesti studioon harjoittelija vie Arin työt? Ei. Näin tästä käydä. Kyllä joo. joo, hei hei huitaka tähän homma. Mä, mä kuuntelen vaan. Kysyttiin, että miten tämä meni Puumalaisen kanssa. Onko tässä uutisia? Joo, joo siis joo, Puumalaisen kanssa. Me ollaan vaihtettu viestejä. Siis viime viikolla oli Puumaspessu ja siinä sitten täällä oli vieraana puuma, ja, ja sitten, siis semmoinen, se 17 vuotta ikäeroa, niin sitten kun puuma piti lähteä Mikkelin bussiin, niin tuli tilalla sitten Puumalainen-niminen, sukunniminen henkilö tänne näin, koska hän oli laittanut sitten viestiä tuohon postaukseen. Ja me olemme nyt muutaman kerran, meillä oli treffit sitten surjossa, se oli vähän hankalaa kun ne oli lähety siinä päällä tietenkin ja... ja Tämä on hirveän helpi kiire, mutta mutta Mulla muutama viesti tässä. ja pari kertaa ollaan puhelimella soitettu ja pitäisi nyt ilmeisesti tässä oikein, niin kun kunnolla nyt nyt viikonloppuna, että, että to, olemme, että homma etenee, homma etenee, etenee, on etenee, että etenee, etenee, etenee, kyllä, että Tuleeko Puumalainen vielä laulamaan radioon? Se voi olla, se on mahdollista, mutta toisaalta jos me aletaan oleens, niin, sit, tota, no, niin onko se sitten vähän, vähän niin kuin silleen, niin sille, että, tota, että oman akkaansa tänne rahaan laulamaan, niin se on sitten vähän sillä lailla. Mutta toisaalta nyt, jos Puumalainen ajattelee, että ei pääse tänne, sit sen takia, jos me ole, ollaan alettu oleens, niin sitten sit me ei välttämättä aleta oleens, kun Puumalainen haluaa tulla tänne mieluummin laulamaan. Tämä on nyt vähän tällä lailla. Ehkä Puumalainen kuitenkin voi tulla tänne laulamaan. He, he me mennään vasta vaikka mä en ole naimisiin menemään ihmisiin. Niin me mietin tuossa niin lä lä lähetystä, että aikaisemmin se siis onnistut tämä, tämä to, to, to, to, niin, ää, siis rekisteröity parisuhde, mutta se nyt ei taida enää, aikaisemmin se ei onnistunut edes heterolta, heterolta syrjittiin, hyi, hyi, hyi, mutta niin nyt se ei taida edes to, to, niin, tekään, että ilmeisesti pysty re rekisteröimään parisuhdetta, jolle että löydään nyt kesäheilaa tässä näin. Tehtävät, ei, tehtävät. ei, ei tehtävät. On pakko mennä suoraan naimisiin. <messimus> <messimus> niin, voi heivetti. Ja ilman avioehtoa, koska DJ Kämppis toinen, en minä, on vitusti rikkaampi kuin minä ihmisenä. Okei. Okay. Niin mulle käytää ihan tosi hyvin ja sitten puolen vuoden päästä ero. No, pa, Hei, DJ rikkaampi DJ Kämppis, niin, eikö siis tai mikä Duo Campis. Niin, niin tota, niin Duo Campis, mutta te ootte nyt myös dj Kämppis, mutta nyt niin myös Duo, Campi, Duo Campis, silloin, kun te laulatte tässä lähetyksessä... Tänään olen duona. Joo, duona, kyllä. Joo, kyllä. kuinka paljon, jos joku haluaa, tuolla on kiinnostunut, kun sä kuitenkin on menossa naimisiin jossain vaiheessa kesää sitten, tämä rikkaampi DJ-kämppis, niin kuin duo tai kämpis, niin kuinka paljon sulla fyffejä kerro? En kerro. No sillä lailla. svi pi di pi di Tani Karsi tai kappale, kuunnellaan tämä. Ei ensimmäinen, tämä jää hyväinen. Liene sarjassamme ero tuli yksin jään. Lennä uuteen selatin se viisainta vie. Tukka päälleni en heitä, huodata en kyyneleitä. Teinhän luohtuttamaan meitä laulun tää. Smapadabadandan, smipidipi hey Hei hei, smipidipi dingding, smapadabadandan. Hei hei, hey hey. Hei hei, smipidipi Hei hei. En ensinkään kaikkein syypää, Tietenkin tako, Minä vain Mutta jääköön munkin kaavut Luokseen kutsuu toiset laavut Kula saat jos vielä saavut Laulun tään Svapadabadandan Svipidipidin ding. Hei hei Svipidipidin ding Svapadabadandan Hei hei Svapadabadandan Svipidipidin ding Hey, hey, -y -dip -y ding ding hey hey tu ding ding ba ba da No niin, nyt, nyt, nyt sai riittää noi koneet tulleet, tuta, noin koneita tulleet, mutta no niin, viisit, koska mä vähän persiöstä, koska... Siitä automaattisesti, kun kularpata tässä näistä ei voi ihte va vaikuttaa dule, paljon parempia, näin paljon pienää voi tällä tavalla tehdä tehdä itse fi, fi, tällä tavalla Näin, näen näin Tällä tällä tällä tällä niin niin niin niin niin niin niin niin niin niin niin niin niin niin niin niin niin niin niin niin on niin niin niin niin niin niin niin niin niin niin niin Suomen äh, lähtömyymme Kuullaan ko, ju, kunniaksi. Mikä, ei, se on hyvin meni, koska kapat, ei, tuli my, kultaa. Joo, jo, joo, jo, jo, jo. voi, voi, voi, voi, voi, voi, voi, siis todella tavataan, niin tavataan mielestäni. sitten todella T-O-R-L-L-A-torilla. No niin, tavattiin torilla. Uh, Nerokarmi! Toimi. Toimii! Toimi. No niin. huutaa tempu Mä voin tässä vaiheessa jo varoittaa ihmiskuntaa, että on tulossa myöskin Tommi Läntinen, että parte pa pa pa pa pa Mustajärvi ruo. Ai ai ai ai ai, mä en tappurin mies näin. Mä tappaan erikinen näin. Mä tappaan erikinen näin. Mä tappaan erikinen näin. Mä tappaan erikinen näin. Mä tappaan ja potta kuumana. Neljä yksi, tämä ei tämä. Onko tullut jotakin kiviä lisää sinne? Onko teitä yritetty naittaa siellä keskenään? Tai joku pyytänyt jotain, mikä tilanne on, mikä tilanne on, mikä tilanne on? Hyryllä tää, hyryllä tää. Oli, päästä muuja puikkoihin. Ensimmäinen kaksimielinen vitsi. Ai! Ai niin, tosiaan, laittapaa kaksimielisiä vitsejä, koska on duo-spesiaali tässä näin, 2 Kaksimielisiä, kaksimielisyksiä, kaksimielisyksiä. Temaan sillä lailla keppiä kyhnyttää. Mm. Onko teillä muutenkin muita kesäsuunnitelmia kuin siis aviomiehen etsiminen, koska ei nainen ole mitään, ellei elle ole aviomiestä? Niin, no mies menään etsimään kolmeksi viikoksi Namibiaan. Okay. Ehkä jos no. löytyy, ei välttämättä löydy. Mm. Mm. Pitas... Mutta te olette käytettävissä sitten sen Namibia-reissun jälkeen, ilmeisesti kesäkuun lopun jälkeen. Kyllä. Joo. Ettekö muuten, muuten mitään kesäkeikkoja tai tämmöisiä vastaavia, niin kuin du, duo, duo, duo, duo, kämpikset? Jos meidät buukataan, niin ehdottomasti. Joo, mä, joo. Mä vedän, mä, vetää välistä aina 20 prosenttia, niin teidän on 40 prosenttia. Mä, Öö, onko Danny duetoinut jo uuden heilonsa kanssa? Eipäs pääs olekaan, ei pääs olekaan, eipäs olekaan, ei eipäs olekaan, eipäs, olekaan, eipäs, olekaan, eipäs, olekaan, eipäs olekaan, mutta tota, Tai en tiedä, mutta käsittääkseni niin eipäs pääs olekaan, ei Mutta otetaan no, seuraava. Mikä tää oikein on? I. Kuu. No siis I. Kuu. On... Meitä täytyy aina olla kohdallaan, ei meidän jengään kato niin vaan tullakkaan. Vaatteet aina uuden, ei kirppistä koskaan. Halka hallikkuteen on täyttä roskaa, jos löyki sulle maistuu, on se plussavaan. Kovalta, kun täytyy aina näyttää maailmaan. Hiuksetkin myös tietty pitää, pitää kohdallaan. Eihän sitä tiedä, koska kunnit kohdataan. Me ollaan kukupiksiksi. kai sen nyt huomaa teini siskoksi. Ollaan ihkuuja siksi. Hei, tsiikatkaa meitä niin kuin hikari. Meitä naurattaa. Se katastrofi on, että chatin oi on olla onneton. Jos salton rajat paukkuu, en yöllä unta saa. Miten koulussa sut löydää? jos ei teista reilakaan, Murheet irkissä mä jakaa. Muiden kanssa nyt voin, surun hymiäitä sataa. Mut chatin siskoitain, tutut mm -hmm. pieniltä voi tuntua. Mut vain, jos Sano ssis S, -S, -E -S Sano T, -E Sano P, sana I, Sano ssis S, Sano T, Sano I, Sano ssis S, -E -S I, pissiksi. Hei käisen nyt huomaa teini siskoksi. Ollaan ihkuu nuori pisiksi. Hei, <tum> <tum> Miksi kutsutaan Luuhangon seisokkia? Boneriksi. Ja siskoksi ollaan, siskoksi. ollaan nuori. pissiksi. Tsiikan, meitä, niin on äh, ketä on? Musta tulisi hyvä alistuja näille meikkiksille. Mikä on meikkis? Meikkaaja. Meikkaaja. Niinku pissis. Radio Helsinki. Pivokin tykkää siivouspäivästä. Lauantaina kasataan tarpeettomat kapistukset kaappien perältä ja lähdetään pihoille ja puistoon tekemään kauppaa. Siivoa myös ylimääräiset kortit ja kolikot rahapussista. Kirppisostokset maksetaan nyt helposti ja turvallisesti pivolla on kaikkien pankkien asiakkaille. Man is not made for defeat. Ernest Hemingway 1945. Well, man is not made for thirst. Hemingway's bartender, 2017. Uudistunut bar et Hemingway's on avannut ovensa. Voit löytää siellä itsesi sekä hyviä juomia hyvää kahvia ja hyviä ystäviä. Tervetuloa uudistuneeseen Bar et Café Hemingway'siin Hietalahden torille.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 Radio Helsingissä mennään sunnuntailta musiikki edellä. Kotimaista musiikkia viimeisen sadan vuoden ajalta, genera-rajoista piittaamatta. Musiikki edellä sunnuntailta 24 kahdesta neljään, toimittajana Mikko Matlan. musiikki, äidon, musiikki, äidon, musiikki saa.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 Viel hetkisit sit hommat kiinnosti. Mut sit, mut sit heti, heti korki Kun se irtoskin taas, niin helposti. Tyhjäksi kortin nostin. Miten se menikin me yllätys me itellenekin? Mua on kysynyt, mitä meini me me koko krevi. on. Tääl mut läpä Sait ympäri puhuttuu. Nyt lähti. Nyt kähti, yhtäkkii, ryypättiin, onhan täynyt nättiin, sehän eskaloitu Yhtäkki. Nyt Yhtäkkii, nyt kähti, yhtäkkiä, ryypättiin, kyllä eskaloitu. Miten te voitte Lama. osata tätä ulkoa? <tose> <tose> <Papenri> Profeetat on suomen tyyppi. Kuulokin että nuin aamujuoma. Kyllä. Tä tämä on siis duo spekssuja. Tässä onkin se, kertokaa nyt siis että mikä, siis, mikä kappale on yhtäkkiä kahdella siellä. Joo. Yhtä chi. Yhtä chi chi chi chi chi. Mikä tämä? Mikä tämä? Mikä tämä? Kaksi tyyppiä tässä ilmeisesti on käsittääksesi duos on kaksi tyyppeä niin chi ja elä. Boner, boner, boner. Tänäkin parittele ku taptele. Nyt lähti, nyt kähti. Yhtäki ryppäti. Se saa pyörähdä ohatan nätti. Sehän eskaloitu yhtäki. Nyt lähti, nyt kähti. Yhtäki ryppäti. Me kyllä niin, niin syrapsi. Sehän eskaloitu yhtäki. Nyt ymmärrän miksi äh, tota, no, niin, laulava on en ja. laulava entinen työharjoittelija. Jos osaat tämmösi, tämmösiä kappaleita, niin et, ethän sä voi olla täällä hyvänen aika sentään. Sua pitää hävetä. Ei. Onneksi on entinen. Matka on no kuin taksimme otetaan taksi. Taksii. Ni jubisad matkaksi. Jos matkaa pidettikot taksi me otetaan taksi. No niin, päin. Kyystu siis siis koska toiset ostaa pulottiset yökerhon. Ei ei puute. Passprosel. Ei oikee livelabis. Käyty lesboya nyt lähti, nyt kähti, yhtäki ryppäti. Se ei se Nyt lähti, nyt kähti, yhtäki ryppäti. Zilasurapsi, sehäskaloitu. nyt woah, woah, woah, woah, woah, woah, Wow. Tää on sit eikä kertaa, kun Hesaradissa soi tämä kappale, että... Ei tämä on se main... näin vihminen. Tuli yhtäkkiä tommonen asia mieleen. Mut tässä on vitun kova bassosoolo. Pum, pum pum pum pum pum pum Okei. Okay. Juu. Elikäs. No sitten. Noin romanko. Kyllä mä mä oon sitä mieltä, että tää oli itse asiassa vähän parempi teiltä. Mm. Pissiksiä. Kun nyt on päälle ollaan sen nyt huomaa teini siskoksi, ollaan ikkuja nuori. ei ihailkaan meitä niin kuin hiikari, meitä naurattaa. Tää. Tää on lisätien toivomusiikkia. Ihanaa. Mutta Lissut Duosta voi päästä myös pitkälle, koska voittaja Mitra Kaisaranta on ollut Lissut Duossa. Oho! Oho! Fact. Oho! Oho! Oho! Mutta Pätjä käsittääkseni on duo. Mietikö, joo. Niin, haluttiin Rapuna-nimisen kappaleen jostain kumman syystä kuulla tähän seuraavaksi. Täällä on, täällä on hienot käsimuovit Nyt on menossa jaakamuuvit. Kun eilen Rapulasta herättiin, <losti> ja köpulot pois kerättiin, eilen ulkoa. juotiin liikasahtiaan, ja panttiin vain. Olisiko se tästä viisi sitten? Tää? tää vai? Tää tois niitä. Tää vaan, sitten. Kännykkä jos hukkuu, se katastrofi on. <totus> chatin ohi kun nukkuu, on ala annetaan. Mene tässä pausi, hei, nanattakaan. Na na na na na na na na na na sis, he nyt huomattain iskotsi, ollaan nuori. siksi, ei haeta meitä niin poikkarit, meitä naurotta. Nenetystä. Na na Yeah nyt Nan na Nan na na na na na na na na na na na na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 Up, yeah yeah na na na na na na na na na na na na na Nännättävät käyntä. Joo! S-S-I-S-Pissis. En sanona mitään. Tää oli täysin. Ei tuinkas. S-S-I-S-Pissis. S-S-S-I-S-Pissis. S-S-S-I-S-Pissis. on onnistunut, kun nuoriso huutaa toisesta päästä taloa. Voi ei! Niin yhtä nimisiin DJ-käyppiksen kanssa. Ää, tämä ehtii. Kyllä, kyllä. A -a. otetaan vastaan. Tämä on kyllä tullut tuolta toimituksen puolelta siena kertoa, että ne ovat mahdolliset. Herranen aika sentään! Päästää jo tänään. Wow, wow, wow, wow. laulattaa. <laughs> Ei oikein. na tässä on luvattu na ja na na na na na na na na na na na na na na na na Länään mun uusi Facebook-pestis. Me laitettiin he koht viesteja. Mä pyytäesti tänne vieraks jossain vaiheessa. vaihessa. Siltä odotellaan. Sitä odotellaan. Sitä nämä Sitä saa odotella varmaan. Ja suututtiin. Con you tootine. Tekstori Rauman lukon Ehdottomasti joo. Joo, mä mä ja mä ja, ja mies. Mä ja Rauman lukon mies. Ja hirveen si oma riimetti se pa tuli sieltä! Kappara, mies. Mä oon henkilökohtaisesti loukkaantunut, koska Tommi Läntinen on Tepsin mies. Ai niin on, jo. joo totta. Tää, muuten, jo, tää muuten pyhä hävästys, et sä laulat tämmöstä biisiä sitten. Pitäis mitään lopettaa. Kyllä kun ky ky toi, toi, toi, toi... Tää on hyvä kohta. Jaha hau, jaha hau. Voitteko kääntää sen suomeksi? Hau, dududu. Jaaha. Hau. Eiköhän toi riitä. Tämä on Lisäduo, lisäduo. Tässä on liha- ja perunamies ja Heikki Kinnunen. Mikko, alataan! Pidän ruoasta, en edusta, naisen näköisistä naisista. Mä on sellainen liha- ja perunamies. Tämä oli sukupoliitettä tietenkin riisi. Tyttö nuorena, kalja kylmänä, tuorena, Mä oon sellainen liha- ja perunamies. Aidan moottorit ja remontin, ravit raskaat huvitkin. Ravitkin. Ja reijo taipale, varma liha- ja perunamies. Sitten sit voitte lähettää myöskin keikkapyyntöjä tänne, niin jos te haluatte duo kämpikset jonnekin keikalle, niin laittakaa tänne näin satboksiin viestiä, niin harkintaa, meikäläinen managerina päättää, että minette niin, meitä. Kyllä, ja naimapyyntöjä kirkkoon. Kyllä. Tykkään porvulasta, lätkästä. Saako se entinen työharjoittelija nyt tehdä töitä? Nei, niin, ei oo muuten. Häh? Mitä sopit täällä? No, miltäs te... kuulostaa? <laughs> ne? Mikko Alotalon liha- ja perunamies biisin sanat. Ainakin no, Joo, puolesta vuodesta oli hyötyä. Puol vuotta, Puolivuotta. vuotta. Puol vuotta ja tässä on, täs on tulos. No voi helvetti soikoo. Älkää tulko ihan oikeesti ihmisestä tänään. Ei kannata. Liha- ja perunamies. Eesä kossu vissyn naukujen, kerra perä, perä ilman paukujen, eläin naukujen, liha ja, perunamies. ja perunamies. Arvoisat, arvoisat kämppistuot, jos, jos on liha ja perunamies, kumpi teistä on liha ja kumpi olisi perunamies, jos pitäisi valita, kumpi miten tän varmaan se perunamies. Niin se varmaan on. Hmm. Mm. Terve liha. Soija. Toipista, <laughs> eliatsista, <laughs> vaan kunnon turha puro loirista ja ajokoirista. Liha Vai ja, ja perunamies. Peruna Sen verran pitää sanoa, että ensi viikon lähetyn tota, niin, no, on, on jo selvillä. Siis se on huuhaas, sinä Siinä se on uskonnollista musiikkia ja on tota, no, niin tämmöistä, mitä nyt li, liittyy henkisyyteen, semmoista musiikkia. Täällä on vieraana Space Strackered Six, joka, jotka tota, no, niin, ovat perehtyneet tähän asiaan. Ja siellä varmaan horoskooppia luetaan ja reikihoitoa tulee. Ja mitä nyt tuommoista kaiken maailman hössö hössoa, tehdään naisina tiedettä. Kohdallaan kun liha ja perunamies. <laughs> mm. Näin. näin on. Mä oon sellainen. Ja. Hei? Ja. Ja. Ja. Perunan Perunan mies. Mies. ja ja he ovat luoneet myöskin musisoida ja, ja laulaa täällä Suomen paskinpänikilpailun voittajan. Mutta. Voi ei, ei. Sen illan puistossa me istuttiin, yömyöhän jutettiin. Poistun hämärässä suudeltiin, halviinia nautittiin. Sä kerroit kuinka mukavaa ois kattaa sun. Kukia kasvattaa. Mut hei, ei se riitä, et oo mukavaa. Sen täytyy olla paljon parempaa. Siinä täytyy olla rakkautta. Siinä täytyy olla unelmi. Mannapuroa ja mansikkaa. Stop Mitä kun että se toi nailon no, pitkellä nenä ja näkik laulaa nenä. Ne, on, on, on, jos on suomalainen duo, niin pitäisikö naula laulaa vai näste nenä. Yritä yrittäkää nenä laulaa tässä sitten. Okei, okay, kun seuraava Kertsi sitten. Joo joo. joo. ihmeisesti se Pentikäs. Pitäisikö Sanni laittaa kahtia? Pitäisikö Sanni laittaa niin, kahtia? Niin, niin joo, totta. Sittenhän Sitten niin. hän duo. Aa. Kyllä, kyllä se? Joo. <laughs> joo. But it's not that it's not olla It's gotta be olla lot Kulla kuin kakka Radio Helsinki. Pivokin tykkää siivouspäivästä. Lauantaina kasataan tarpeettomat kapistukset kaappien perältä ja lähdetään pihoille ja puistoon tekemään kauppaa. Siivaa myös ylimääräiset kortit ja raha rahapussista ostokset maksetaan nyt helposti ja turvallisesti Pivolla. Pivo on kaikkien pankkien asiakkaille. Hello, I'm Henry Rollins and starting on Wednesday, June 7th at 1900 hours and in that time slot for several weeks onward, you can listen to me and a lot of great music I've picked for us to check out right here on Radio Helsinki 98.5. Radio Helsingistä tuttu Random Life Kollektiivi juhlii kesään siirtymistä isolla joukolla G-Live lauantaina 27. toukokuuta. Myöhäisiltä startataan rap duo ak levyulkkareiden merkeissä. Lopusta vastaavat Dei Taika Mannilla ja tuottajakaksikko Clientel. Luvassa loistavaa musiikkia ja parasta meininkiä, Tummessiin. Balkan Beats and Balkan Fever Special on Friday 26. May in Maxine Campi. Robert Soko from Berlin and local legend DJ Borsin will make you hop. Sorge frei. Friday, 26th of May in Maxine Kampi. Welcome to party. Party! No, no, no. You are among friends. <laughs> Radio... Mä rullaan tänään, mä, mä, mä, mä pyritän, että kotko paskaa tänään, ei, mutta siis tota, tai ainakin paskalista. Tänne on siis työharjoittelijan viimeinen työpäivä ollut tänään, ja se loppui neljä, tai sä oot kuitenkin vielä jäänyt tänne notkumaan. Niin tää on omistettu sulle, rakas työharjoittelija. <härä> Odotas. Mik, Miksi se kulumitta? Miksi se kulumitta? Mik, kulu Ai se on tuolta, no joo, odotan. aloitetaan alusta, aloitetaan alusta, aloitetaan alusta, aloitetaan alusta, alusta. No niin, toi. Noniin. Matti ja Teppo, duospessu, jatkuu. Mä joka päivä töitä teen. Joka ainoa aamu seitsemäksi men. Sen kaiken temä siksi vain. Voi nyt laulaa toisilleen. Kulta sä jaksaat olla mun omana. Eikään toi riittänyt tosta noin. tuli, välittyy. Seis fakta se että tässä kaupunki tehullutte minun naimisiiin keskenään niin tä on häissä. Häissä häissä kappale voi kertoa tarkoittaa kyllä kännää mistä mutta, Mä mutta Simo My oldest I'd say I miss her with my lace. Baja jaista. Pianista häissä. On what do become my tea on next mail or häissä. Perjantaita lauan sä lampait, jos sä oot jäis. Ja istut vaimon kahima, sen jälkeen koko loppu. Mutta ar arvoisat, noin niin kämpikset on varmaan tullut jotain saattoxviestejä saa aika reippaasti. Ö... Voisi kuvitella, mitä siellä on? Voisi lu lu lukia jotain, kenties. Kaksimelsiä viereelläkin vier saa lähettää kaksimelsia vitsejä. Ari näyttää paljon seksikäämmin kuin duo kämpikset. Oisko oh. lisää nännätystä? Mm. Na na, na na na na na Voi hyvänen aikaisempa <tosti> <tosti> Jos tuo ei ollut seksikästä, niin mikä? <tosti> se oli kun sä esitit sen Orava-kappaleen, niin ai ai ai Hei, mulla on tuossa heippas-pessu, sä voisit tulla tänne esittämään Hevonen se on, hevonen se on <tosti> Versio siitä, niin Mutta niin, onko, onko vielä jotain jotain Outbox-viestejä? No täällä on kehuttu, että on ollut arvokas työharjoittelu, kun liha- ja peruna-lyriksit on jäänyt muistiin. Kyllä joo, se oli varmaan työhössä että toi pitää harjoilla, että pääsee tälle Ei ainakaan nukahda rattiin, koska vatsa pyörähtelee musan valintojen mukana. Joo hyvä. Ei saa aja autolla! Natsi, natsi, natsi! Käyttäkää julkisia. Darudea on annattaen. No niin, okei. Miten se menee? Toi oli aika hyvä. Siinä. Pienissä se tiri tiri tiri tiri joskus tiri tiri kyllä sitten se oli se oli tiri tiri tällä näin Mor morsolaisen kanssa. pienistä heistä sena jauha jenkki, jenki kun matika sel pelaa himas tas ku mun häät maksaa miljardiin! Kysi kaksi ja liito, lomalla kestää häissä viikko. Vile takana kun mullettiin, mä lauan kiekko kuin bullettiin. Ja vaan niin kertoa, että kannattaa kunnella lähetys loppuun asti, koska silloin jaissa, DJ Kämpyset laulavat, laulavat ehkä Suomen klassisimman kappaleen, jos he tunnistuvat toisillensa sahellyt. Oi, oi, oi. Pienissä, haissa, Sitä odotellaan vielä ja sitten lasten turmiteen. Ei, ei tulla, kevap rullaa ja täältä taas tullaan. Vähän jäissä, pienissä häissä. Pshu, nyt mä vaan vaihdan tässä tätä levyä on nimittäin kun on tämä Duo Spessu tässä näin, niin löytyy orkesteri, On ilmeisesti yhden singlen julkaisu nimeltään Duo. Ja mulla on kaksi kappaletta löytyy näitä duo-sinkkuja. Duo Kappalimme panisin. Tämä on, on aika käsittämätön tämä, tämä esitys, mutta laitetaan nyt tulemaan samaan aikaan eri tota, noista vempaimista duona duo. No nyt ykakoneen. Laitetaan pari, ei, pari kymmenestä toi yksi eri aikaan. Ja ratkaisu. kertokaa viestillä studioon, että panisitteko. No niin, joo. Hyvä. <laughs> Haluan tietää. <tos> oh, oh, oh. Miten sä voit tähkö? <tos> Oi hyvänen aika sentään, Helt. Valkokankaalla ne toisiaan suutelee. Ja just kun se mies heittää naisen vuoteeseen, sä käännät pääsi pois ja popcornit kaatuilee. Mä niin toivoisin, et kääntyisit katsomaan. Miten naiset haluaa, et ne otetaan? Mitä vielä odotat, antaisit mennä vaan. En pistäs vastaan todellakaan. Otan mut sä etkä huomaa, mitä puhu kehon kieli. Jos tajuu vaik sun kuvan alle, poista sinne. Pariisin! Pariisin! Nyt mä panen nämä tulemaan vähän eri tahtiin. No nyt jo. No. Mä panisin kaikkia. Kun nousee, panisin, no, en Nosta, ylös, ylös pojat siellä, niin kuin nyt pannaan täällä näin. Nouseeko ylös, panisin, nyt kaikki nousee. Nyt kaikki nousee. Päin. Tee DUDE 33. No niin, mä ajattelin, että kuka? Tuliks, tulik, tulik, että sanotteko tehtoon vahitata? <tä> se kätniin. Ja <tä> kuminka. kuminkaan. Niin mut sä Ko Kohta mä laitan, laitan tulemaan väärinpäin, niin sitä väärinpäin. Kersiä, sitten. <tä> Totta kai me tullaan, mutta me tarvitaan lokaatio, mihin me tullaan. Ei niin, se ehkä voisi olla. Sauna, ei, ei ehkä sauna, kun saunaa kun saunaan pitää lähteä. Panisin! Panisin! Nisiin! Ni! Missin uh -oh, uh -oh -oh, up No se no se Missin up up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 Jätä Ja jätä myy, jätä myy, jätä se traan, se final, se Onko levy oli hukkunut tuosta, niin nyt se löytyy. Niin taas et päin, muistunut kerran. Täällä alkaa huomatyössä riäyttää teille pikkuhiljaa, mutta ehkä hän haluttu tänne lennättämään vielä useampaakin kertaan. Siin. DJ oh. Welcome, uh, DJ-työtön harjoittelija. <laughs> Joo. Niin, mutta kato, keikkaa, kukkaa, keikkaa, kukkaa, kukkaa, keikkaa, keikkaa, niin, tarjouksia tänne vaan. No, niin. minä, minä, minä rupeen myymään teitä. <laughs> mm -hmm. Miksi Donald ei suostunut avaamaan ovea? Koska se trumputti. <laughs> uh. Bye, bye, baby, baby, goodbye. Bye bye, kämpikset, kämpikset, good bye, kohta he poistuvat keskuudestamme tällais. Duo kämpikset. No well, niin. Nyt tulee hellyyden, hellyyden tunnustusta. Nostetaan ylös. Nousee, nousee, nousee, nousee, nouse, ylös, nousee. Onko, onko, onko tässä, tässä on vielä sen verran, sen verran tota, no ehkä aika onko tullut jotakin Southbox-viestejä, mitä, mitä pitää tähän lukea vielä? Ei, onko, onko, onko tuoreita tullut? <tuh> Tuleeko tytöt tänään Lepakkomiesbaariin? Siinä on draamahelmikeikka. Sauna alkaa nyt Postimies Patelandiassa. Ö, Postimies Patelandiaan tullaan saunan taakse. <laughs> Okei, <laughs> selvä. Mitä, siis takapäin on, ta, takaa on takapäin, saunan, saunan takaa. Miten näin nyt niin. haluaa? No niin, siinä oli, sinä oli, <laughs> oli riittävät informaatiota, mutta nyt he tunnustavat sen toisilleen. Mitä sä laulutte Yksi yhdessä kestää toinen, että seuraavassa kestä. Eikö siis yhden, yhden lauseen ja seuraava lause, vaan tiedätte oikein teesit, tätä Laula meidän kanssa, kun sä oot Dani tässä. Okei, okei, okei se on. Onks mä Dani tässä? Joo, ja me ollaan ne, ne Okei. Okay. <laughs> so, Okei. <so. laughs> no ei, ei. Nes, tämän, mä en, en muista ollenkaan, kum pitää aloittaa. Katso kunnallas. Tahto on sulle tahton. olla hyvin hää! Voisit mulle kokkakämmenellä, tuskaa sulle en, vois ikinä nämä tuottaa, ouch, festivaali! Tahdot mulle olla hyvin hellä, näin kuin väität käsi sydämellä, täysin vainko silti sun sanomasi luottaa. Ja, jos teitä koskea mä saan, Saudi, se menee ihan yksi yhteen. Armit. <tuhu> tuo armit. Didi <tuhu> <tuhu> diu -di di -di vielä jäljellä. Parin minuuttia vielä, okei. Okay. Kyllä täytyy kestää Sitten no, alkaa olla sitten ens päällekkäin siis kaikki yhdessä. Muistaakseni jossain vaiheessa. Tuleeko, tuleeko se ihan vielä? ihan vierkaitut Onko nyt... Minä olla hyvin hellä! Muuten en! Teitä voisi käsitellä! Tahtoo, mut sä ehdettä... Perkele! Tää nyt menee ihan päin Otetaan uudestaan Tää kuulostaa hukoukselta. Meillä on ihan oikeesti kuulostaa islamilaiset hukoukset. Totta. Meillä on ihan totta. Adon teille olla hyvin hellä. Muuten en teitä voisi käsitellä. Kauassa toisin teidät sylissäni kantaa. Tahdan sulle myöskin heliä. Jos voi sillä yksin lähennellä. Jos voit meille yksin sydämesi antaa. Niin! Te vartalon, ne on ne uskomattomia! Jos sulla koskeamassaan! Niin silloin ei kun teitäkään koskeamassa, niin silloin katetaan käy vapisemaa, käsi käy, käsi käy. Kun Ta sulle olla yhdellä, silloin anni oisiimisellä Kaiken kun hän saa ja kaiken myöskin antaa. Tahdon sulle olla hyvin hellä, silloin onni olisi ihmisellä, kaiken kun hän saa ja kaiken myöskin antaa. Tahdon sulle olla hyvin hellä, silloin onni olisi ihmisellä ja näyttää tämä kyllä lo loppu. <merger. asan Adean> ja loppuu vielä nan Nanana nan nan nan nan nan na nan na nan nan nan nan nan nan na nan na na na i